Horrengontan, senpertar, azkaindar eta saratar herritarren lekuko eta zuntxipietatik abiatu dira historiaren sustraiakin inarrosteko. Horretarako espreski egindako elgarrizketak badira eta txipi eta herri aldizkarietan argitarabutako dozen abat berri emaileen artikuloen bilketaran egindute, toponimiari lotutako ikerlanak berreskuratzerekin batera. Aspaldi idatziriko gutunak eta lehen aldikotz argitaratzen diren xalbadorrek eskuin skribatutako olerkiak badira tartean. Historio eta bitxikeria andan bat biltzen bituli liburuak bertoko euskaraz emanak. Eta senpertarra izanik gaztea izanagatik ere lehian emadariaga egiletako batek aitortu digu irakurleik ikasiko duten bezain beste ikasi duela berak ere. Ega da lanen arik nela ba, nire burua nuela sobera senpertar zate <laughs> kontsidatzen ze aibua eta hau noiztik eta hauek nortzu bira eta hau noiz gertatu da hemen eta historioa ikaragarriak gauza beratxe asko ikasteko haukera. Hmm. Arridura gaira asko eta belurra batzuten ere bai, frantzesi ira hemen egontzen sarraskia bezala dibidez, frantzesi ira hultzanez beti idealizatzen dugu eta beti wow, hau bezala ikusten dugu, hain hain izantzen sarraski bat, doi haue, euskalun ontzat, bai, asko ikasi izkera ere bai, asko protagonista gehienak egilak hemengoak baitira gehienak adinekoak direnen eta hola, eta beraz, beren lehenko katosuna zenbertarre ba, zemana baitute zenbertarrek euren herria birde eskubritu halko dutelako handira egileak sortzi ataletan banatua, errik ko historia isillaren pasarteak azalerazten baititu liburuak Nazien okupazioa komensarea m mendeko elbar honeko errotarren gainzinkondua gerlako lekukotasunak ebota zenpereko ikastolaren sortzeta eta garapena aztertzen bitu besteren artean zenpertar ondarea ebota toponimia Antzigabe Austin Zamora Batela Jatogeskoi sena eta gangira 400 urte atzera eta hartzen horzela janeko guregia 20 zenpe zenpesio nileen ejetendutela bakare urte da itzori erabiltzen dena e, Francestendute administrazioak eta eta hori guztia nola ezabazten gaituzten gu berdugu, oho, etera, zi, besteri, e, gu orginela, gure berdugu hoitaraz 30 besterie gure horzela aspaldi Bera baino lehenago. Hala ieslarien istorioek ebota magiklegamenda bururi begindako elgarrizketek borobiltzen dute gogoetarako ematen duen txikiak haundi liburua.